A szalma korona. A kosztvoldi dombok mögött csak nem lángvörös hajnal gyújtotta fel a szemhatárt. Nem sokára kél a nap, Sir John, szólalt meg a menetélén haladó két lovas egyike, Thomas Corné. Igen, mindjárt megvérad ször Thomas, és mi még nem értünk célhoz, felelte a szorosan mellette lovagló John Maltravers. Ha kivilágosodik, az emberek felismerhetik azt, akit kísérünk, jegyezte meg az előbbi férfi. Ez valóban megeshet, barátom, és nekünk éppen ezt kell elkerülnünk. Erőltetett hangossággal beszéltek, hogy a mögöttük haladó fogoly jól hallhassa a szavaikat. Ször Thomas Gourney előző nap érkezett Berkeleybe, fél Anglián keresztül, hogy Yorkból, Elhozza Maltraversnek Roger Mortimer újabb parancsait, a trónjától megfosztott király őrzésére vonatkozóan. Gorné nem valami előnyös megjelenésű férfiú volt. Orra kurta és tömpe, felső szemfogai kiálltak fogsorából. Arca vörös, foltos, ritkás szőrcsomókkal benőtt, akár a koca bőre. Túlságosan sűrű, részforgácshoz hasonló haja, csutak mereven ütközött elő, vasisakjának pereme alól. Mortimer a londoni Tower egykori borbélyát Óglét küldte Thomas kornéval erősítésként, és azért is, hogy kissé ügyeljen rá. Alkonyat után, amikor a parasztok már elfogyasztották esti levesüket, a kis csapat elhagyta Berklyt és a nyugalmas vidéken az alvó falvakon át, megindult délfelé. Elől lovagolt Maltraversz és Gorné. A királyt vagy egy tucatnyi katonó fogta közre. Parancsnokuk egy Towerly nevű alacsonyabb rangú tiszt volt. Towerly ez a keskeny homlokú, korlátolt értelmű és engedelmes kolosszus, igen alkalmas volt, olyan feladatok végrehajtására, amelyek erőt és a lehető legkevesebb gondolkodást igényelték. A menet végén ogle lovagolt Guillaume szerzetes társaságában, akit Kolostorának Koráncsema a legkiválóbbjai közül választottak ki. De szükség lehetett rá, ha valakinek netán fel kell adni az utolsó keletet. A volt király az éjszaka folyamán hasztalan próbálta kitalálni, hogy hová viszik. Most már hajnalodott. Mit kell tenni, Ször Tomás, hogy egy embert ne lehessen felismerni? Kérdezte bölcsel kedve már Meg kell változtatni az arcát, ször John. Más lehetőség nincs, felelte Gurné. Be lehetne mázolni szurukkal vagy korommal. Így a parasztok azt hinnék, hogy egy mort kísérünk. Sajnos nincs kéznél szúrok. Akkor meg lehetne borotválni, mondta Thomas Gourney, sokat mondó pillantással kísérve ajánlatát. Ez remek ötlet, barátom. Annál is inkább, mert borbély is van a kíséretben. Maga az ég siet segítségünkre. Ogle, ogle, gyere ide! Elhoztad a tálad, meg a Igen, Igenis, ször John szolgálatára, csatlakozott a borbély a két lovakhoz. Akkor álljunk meg, itt a patakmederben látok némi vize. Mindezt már előző nap megbeszélték. A kis csapat megállt. Gorné és ogla leszállt a lováról. Gornénak széles válla, nagyon rövid és görbelába volt. Ogle egy kendőt terített az árokpart füvére, elrendezte rajta a szerszámait, és szemét a volt királyra meresztve, lassan fenni kezdte a borotváját. Mit akarnak tőlem? Mit fognak csinálni velem? kérdezte aggódva másodiket várt. Azt akarjuk, hogy száj le a paripádról, nemes ször, mert új arcot csinálunk neked. Lásd, ez éppen megfelelő trón lesz számodra, mutatott Tomás Gorné egy vakond túrásra, amelyet csizmáján sarkával széttaposolt. Gyerünk, ülj le! Edvárd engedelmeskedett, de mert nem elég gyorsan mozgott, Gorné hanyadta szította. A katonák felröhögtek. A többiek álljanak körénk, adta ki az utasítást Gorné. A katonák kört alkottak, a hatalmas termetű táorni a király mögé állt, hogyha kell, lenyomja a vállát. Óglé a borbély tálat megmerítette a patak jéghideg vizében. Nedvesítsd meg az arcát, mondta Gorné. A borbély a tál egész tartalmát a király arcába locsantotta. Aztán borotváját kíméletlenül húzogatni kezdte a nedves bőrén. A szőke szakál csimbókokban hullott a fűre. vers a lovanyergében maradt, kezével a kápára támaszkodva, fülére lógó hajjal figyelte a műveletet, és szemmel láthatóan élvezte is. Két pengehúzás között Edvárt feljajdult. Ez túl nagy fájdalmat okoz, nem tudna legalább meleg vizet használni. Meleg vizet? rikkantott Gorné. Nézzék csak a kényeskedőt! Oglé a király arca elét kerek, fakó ábrázatát, egyenest az orra alá dűnjögte. És amikor Lord Mortimer a londoni towerben raboskodott, megmelegítették-e a vizet a tájában? És durva mozdulatokkal folytatta a borotválást. Edward bőrén kiserkent a vér, és a király fájdalmában elsírta magát. Lám ez aztán az ügyes ember, kiáltotta Maltrever. Meglelte a módját, hogy mégis meleg víz legyen az arcán. A haját is leborotváljam, ször Tomás? kérdezte Ogle. Persze, persze a haját is, felelte Gorné. A borotva a homluktól a tarpóig lenyeste a fürtöket. Jó tíz perc múltán Oglé egy on tükröt tartott Anglia volt uralkodója elé, aki elképedve fedezte fel igazi ábrázatát. Egy gyerekes, egyben vénecske arcot, a keskeny megnyúlt tarkoponya alatt. A hosszú áll nem lep lesz a többé erételenségét. Edward Mestelennek, nevetségesnek érezte magát, akár egy megnyírt kutya. Nem ismerek magamra, mondta. A körülötte állók megint csak nevettek. Ah, ez jó, szólt le Máltra szóva Ha te sem ismersz magadra, akkor azok, akik esetleg keresnek, még kevésbé ismernek fel. Íme, így jár az, aki szökni akar. Mert... Ez volt az oka ennek az utazásnak. A trónfosztott király kiszabadítására, Rész Abgruffid vezetésével néhány Velszinemes úr összeesküvét szőtt, amelyet Mortimer idejékorán felfedezett. Ezzel egy időben Edward kihasználva Thomas Berkeley hanyagságát egy reggel megszökött börtönéből. Maltravers azonnal nyomába eredt, és az erdő közepén csípte el, amikor hajszolt szarvasként a víz felé futott. A volt király a Szeven torkolatához akart eljutni. Abban a reményben, hogy ott egy csónakot talál. Maltravers most bosszút áll, de akkor bizony melege volt. Talpra, király úr, ideje, hogy ismét nyeregbe szállj! – mondta. – Hol fogunk megállni? – kérdezte Edvár. – Ott, ahol bizonyosak lehetünk, hogy nem találsz barátokat, nehogy megzavarhassák az álmodat. – Biztos lehetsz benne, hogy mi majd végyázunk rád. Már csaknem egy hét óta utaztak, az éjszakákat nyerekben töltötték, Napközben pihentek, vagy egy megbízható udvarházban, vagy valamely mezei búvó helyen, egy magányosan álló csűrben. Az ötödik nap hajnalán Edvárd az egyik domb tetején egy hatalmas szürke erőt körvonalait látta kirajzolódni. Érezni lehetett a hullámokban érkező hűvösebb, nyírkosabb sós tengeri levegőt. De hisz ez korfé? Kiáltotta Edvárd. Hát oda visznek? Persze, hogy korfé, vetette oda Tomász Gorné. Úgy veszem észre, jól ismered királyságod várait. Edvárd ajkáról rémült kiáltás röppent el. Aszrológusa egykor azt tanácsolta, hogy soha be ne tegye a lábát korféba, mert ez a hely végzetes lehet számára. Ezért Edward, ha a Dorsetba vagy Devonshirebe ment, és megközelítette korfét, soha nem volt hajlandó oda belépni. Corfé régibb, nagyobb és komorabb volt Kenilworthnél. Óriási lakótornya, uralkodott a környező vidéken. Az egész Purbeckfél szigeten. Erődítéseinek egy része még a Norman hódítás előtt épült többször használták börtönnek, nevezetesen föld nélküli János uralkodása alatt, akinek parancsára e falak között 120 évvel ezelőtt 22 francia lovagot éhesztettek halára. Korfé a bűnfészkének látszott. A várod lengő tragikus babona egy 15 esztendős fiúnak, Mártír Edvárnak, az ezredforduló előtt élt és a száz dinasztiából származó másik, második Edvárd királynak halálához fűződött. Egy gyilkosság legendája még elevenen élt ezen a vidéken. Száz Edvárdot, Edgár király fiát és örökösét halálosan gyűlölte a mostohanja, apjának második felesége, Elfrida királyné. Egy nap, amikor a vadászatról megtérő és a lovaglástól felhevült király egy borral telt ivókürtöt emelt ajkához, Elfrida királyné törtütöfött a hátába. Edvárd a fájdalomtól eszeveszetten vágta sarkantyúját lova oldalába. Az állat egyenesen bevágtatott az erdőbe. A vérveszteségtől elgyengült ifjú király csak hamar lecsúszott nyergéből. De mert a lába a kengyelbe szorult, lova tovább vonszolta, és feje szétszúzódott a fatörzseken. A parasztok a vérnyomokat követve megtalálták holtestét, és titokban eltemették az erdőben. Sírjánál csodák történtek, és Edvárdot később szenté avatták. Ugyanaz a név, ugyanaz a sorszám egy másik dinasztiában. Ez csak még aggasztóbbá tette a hasonlatosságot. Az asztrológus jövendülése joggal remektette meg a fogoly királyt. Lehet, hogy korfély egy újabb Edvárt halálát fogja látni. Minthogy bevonulsz ebbe a szép fellegvárba, koronát kell tenni a fejedre, nemes szőr, figyelmeztettem Erre egy Taverli, gyűjts egy kis szalmát a mezőn. A kolosszus hozta száraz füvekből meg szalmából, Máltravers koszorút font, és azt korona helyett a király kopaszra nyírt fejébe nyomta. A szórós szalma belemélyedt a bőrbe. Most pedig indulj és bocsásd meg, ha nem szólnak a harsonák. Egy mély árok, egy falgyűrű, két vaskos kerektorony között egy felvonó híd. Aztán egy zöld dombon kaptattak fel, majd egy másik árok következett. Másik kapu, másik kapurozté, és azon túl ismét füves lankák. Visszafordulva láthatták a falu apró házait, a cserépmódjára egymásra illesztett szürke, lapos kövekből álló tetőket. Előre hát! kiáltotta vers, és hátba vágta Edvárdot. A száma korona megbillent. A lovak most szűk, kanyargós macskakövekkel kirakott folyosókon ügettek, iszonyú magas falak között, amelyeknek tetején, mint a szürke követ szegélyező fríz, szorosan egymás mellett kupasztó hollók bámulták, az alattuk ötven lábnyi mélységben elvonuló menetet. Második edvárt király bizonyosra vette, hogy meg fogják ölni de egy ember meggyilkolásának sokféle módja van. Thomas Gourney és John Maltravers nem a király meggyilkolására, hanem a megsemmisítésére kapott parancsot. Ezért hát a lassú módszert választották. Napjában kétszer undorító zapkássát tálaltak a volt uralkodónak, miközben őrei torkig laptak előtte a legkülönbözőbb ételekkel. De a fogoly ellenállta a pocsék ellátásnak, csak úgy, mint a gúnyolódásnak és a néki kiáró ütlegeknek. Különös módon erős maradt testben, sőt, lélekben is. Helyében más valaki könnyen eszét vesztette volna, ő azonban csak nyöszörgött, de még siránkozása is épelméről tanúskodott. Hát oly súlyosak védkeim, hogy sem szánalmat, sem gyámolítást nem érdemlek. Megfeledkeztek minden keresztényi irgalomról, minden jóságról, kérdezte őreit. Ha nem vagyok már uralkodó, azért apa és férj maradtam. Hogyan kelthetek még ma is félelmet hitvesemben és gyermekeimben? Hát nem elégedtek meg azzal, hogy mindenemtől megfosztottak? Még te panaszkodsz a feleségedre, király úr! Hát a felséges királyné nem küldött szép ruhákat, meg gyengéd leveleket, amelyeket felolvastunk előtted? Csalók, csalók, felelte Edvárt. A ruhákat megmutattátok, de nem adtátok ide. Hagytok megrohadni ezekben az ócskagúnyákban. És ugyan mi másért küldte a leveleket az a gonosz asszony, ha nem azért, hogy tettetett részvétét bizonyíthassa általuk. Mert a gonosz Mortimerrel együtt, ő parancsolta még, hogy gyötörjetek. Tudom, hogy nélküle meg amaz áruló nélkül, gyermekeim sietnének hozzám, hogy megöleljenek. Hitvesed a királyné és a gyermekeid, nagyon félnek kegyetlen természetettől, feleltem áltraversz. Túl sokat szenvedtek azelőtt gazságaitól és dühöttől, semhogy most közeledni akarnának hozzád. Csak beszéljetek, gonoszok, beszéljetek, mondta a király. Eljön majd a bosszú, a most reám mért kínzásokért. És csupasz állát karjába temetve sírni kezdett. Sírt, de nem halt meg. Gorné és Maltravers unatkozott Korféban. Torkig voltak minden élvezettel, még egy király kínzásának a gyönyörűségével is. No meg Máltraversz Berkliben hagyta a feleségét, Évát. A sógora mellett. Korfé környékén pedig elterjedt a hír, hogy a várban a trónfosztott királyt őrzik. Ekkor a Mortimerrel folytatott üzenetváltások után úgy döntöttek, hogy Edvárdot visszaszállítják Berklibe. Amikor Második Edvárd király ugyanezzel a kísérettel, csak kisebb soványabban és görnyettebben, ismét áthaladt a nagy kapurők rostélyok alatt, a felvonó hidakon, a két falüvezeten, bármennyire is szerencsétlen volt, mégis nagy megkönnyebbülést érzett. Mintha csak megszabadult volna valamitől. Asztrológusa nem mondott igazat.